Соня виявилась ніяк не тою історичною дамочкою, якою запам'ятав її розкатув. Увечір, коли вона приїхала, розкатув повернувся з крамниці. Сутеніло. Всі кішки стали сірими. Він побачив силует жінки, яка несла на руках дитину. Попереду жінки бігла худа, довгорука істота, що постійно підстрибувала відбігала і прибігала назад до жінки. «Радіоне, привіт!» – почув тоді Раскатова. «Як я рада тебе бачити!» Це була Соня. На руках у неї сидів, нахнюпившись, її молодший син Лютер. Старша донька Хава бігала навколо, лякаючи дахабських котів. Радіон допоміг Соні віднайти Артема і в той же вечір, став свідком перших скандалів, точніше, ідеологічних конфліктів у сім'ї Лапіних. Згодом він переконався, що особливості особистостей Артема і Соні були спроєктовані таким чином, щоб викликати конфлікти там, де у більшості людей не було і натяку на протистояння. Зважаючи на те, що Соня мала закінчену вищу освіту зі Східної філософії, вона вміла добре аргументувати свою думку, і не завжди її аргументи вписувалися у традиційну заходну риторику. Найбільше Соні причиняли біль розмови про Україну. Як і розкату, вона теж була з Одеси, але на диво, у них не виявилося жодних спільних друзів. Попри те, що Соня розмовляла російською, її доводили до нестями заяви Артьома про те, що української культури не існувало, а були лише відголоски культур Росії та Польщі, які намагалися видати себе за щось самобутнє. Артем дивився на світ холодним поглядом культурного трепанатора і розкатив, розумів, що все в порядку. Просто таке його бачення речей на даний момент. Одначе Соня одразу ж кидалася на захист свого дому. Вона діставала з пам'яті, так наче берегла ці відомості спеціально для схожої казії, всі історичні несправедливості спричинені Росією українському народові, звинувачувала Артема в цараті та в безпросвітному попівстві, згадувала за те, що Москов'ю було вихращено за 100 рублей і 40 соболей, а коли бачила, що її слова не досягають цілі, перекидалася на самого Артема. Яким же безвідповідальним Лінивим та безвольним Поставав із її слів Артем. Вона звинувачувала його в неробстві, Зловживанні марихуаною І потаканні собі В нікому не потрібних заняттях музикою. Іноді вона сама не витримувала Власних емоцій, починала плакати І тікала до себе в кімнату. А іноді не витримував Артём, особливо, коли мова заходила за музику. Тоді він ховав у чохол гітару і йшов ночувати до свого товариша Криштофа, який жив на окраїні Дахаба в керунку блакитної діри. Опинившись у розпеченій тарільці відкритого збройного конфлікту, Раскатов спершу не знав, як реагувати – від їхніх сварок летіли іскри, які, здавалося, безпосередньо сприяли розгортанню світового вогню глобального ядерного протистояння. Ще трохи, здавалося, і ядерні боєголовки полетять у бік Ірану, а звідти без вагань буде завдано зенітних ударів по Тель-Авіву і Хайфі. Під вечір, коли, всупереч усім правилам ведення війни, протистояння тільки посилювалися, розкатов покидав поле бою, засипане трупами мрій і надій на сімейний добробут.